As-salamu alaykum wa rahmatullahi Elhamdulillahi al-lazhi ja'alana al-muslimin Elhamdulillahi al-lazhi akhbarana fi kitabihil az-ziz Innama almu'minun ikhwah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 الذي علمنا الأداب الذي ينبغي أن يتصف به كل مؤمن على وجه الأرض فقال نبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا فلنرم الله سبحانه وتعالى الزوت نجد سيس për të gjitha mirësit që nga ka dhuruar, e pa dyshim mirësia me madhe është mirësia e kësaj fejë të mrekulueshme me të cilin Allahus fa na otale nga ka ndërruar. E falendurim Allahun që nga ka bërë musliman. Zotu një lartë madhuruar në kuranin fa më lartë nga këlemëruar nga, nga, nga tregon se me të vërtet besimtarët janë vlezër. Nga urdhërojë të sillem mirë dhe me dinjitet. E na ndaloi nga breka depra te këshia e padrejtësisë. Sikurse na urdhëroi që të kapemi fort pas litarit të ti e të mos përçohemi. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë për veshallahun. Ai është i vetmi i adhuruar nuk ka ortak. Dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij nëriu me moralin më të lartë, e sillin më të mirë. Ai na ka mësuar edukatën. Ai na ka mësuar me çfarë cilësie duhet të karakterizohet çdo musliman që jeton mbi faqen e Zotit. Fot profeti sallallahu alejhi wasallam një hadith, askush prej jush nuk beson derisa doj për vllajin e tij atë që ka dëshiron për veten. O zëtë falë dhe bekojë dhe më shirojë atë familinë të ti, shok të ti, dhe gjithë pasu e si të ti deri në ditën e gjukimit. Nderuar shikues, vlezër besimtar e motra besimtare. Në serin emisioneve kushtuar vlazëris, dhe kjo është emisioni i nëndë kushtuar vlazëris, do shtë dhe i fundit në këtë ciklë, Do të flasë me lejnë dhe vëlletin Allahu s'pana vë ta'ala për sëri për ato shkashje të cilat nëndihmojnë për të arruajtur vlazrin. E nga nga tjetër, do të rehejtë vëretjen nga to vepra të cilat janë shkak për prishje dhe shkatrimin e vlazris mes nesh. Vlazria në feja është në shendë. E se cili pre neshë duhet ta doj vllahn e vet sinqerisht me gjithë zemër nëse ne e arrim këtë atëherë dashurinë ton ndaj njëri tjetrit nuk e dëmton asgjë nuk ka për ta dëmtuar zilia e ziliqarve me lendën e vullnetin e Allahut subhanahu wa taala ziliqarët nuk mund të bëjnë gjë tjetër veçse të përçasin nga uretja dhe zilia dhe të, vle, të vdesin me mlefi në tyre. Por kur sësi, nuk mund të prekin dhe ashurin ton të pastër për vlezirë tanë, sepse ajo është durat për Allahut s'pana vëtë ala. Kur dy zemra i afron Allahut s'pana vëtë ala, asë kush nuk mund ti largojë pa dëshirë në ti. Thotë zotil artë madhruar në kuram, u leu e në thëkët e ma filë ërdi gjemi a, Ma allaf të bejnë kulubihim, o lakin Allah allaf të bejnë kulubihim, o lakin Allah allaf të bejnë hum. Si kur të shpenzoj gjithë shkarë në tokë, nuk do t'i bashkoj e zemërat e tyre, por është Allahua i i cili bëri bashkimin e tyre. Ruajtje e sekreteve, të miqëve tanë në mundësonë vazhdimësinë e vlazërisë dhe dashurisë e misisë për ta. I nërguja lautë sërë lau a.s. një hadith thot, nëse njëri bisedonë diçka me vlajnë e vetë, dhe pasta i largohet pre ti, atë here kjo bised është amanet. Ky sekret duhet mbajtur, konsiderohet sekret. Për hapja e sekretit e dëmtonë shumë vlazërinë. dlezim nuk ja përhapin sekretin e njëri tjetrit edhe kur zemrohen me njëri tjetrin edhe kur ndahen nga njëri tjetri njeriu urt thot <coughs> zemra e pastër sinqeriteti dhe ruajtja e sekretit janë tre cilësi që duhet ti posedoj duhet të ketë çdo mik i uti Nëse aji nuk i ka këto, atëhere shite, qoftë edhe me qmimin e një grushti rrere. Pastërtia e zemrës dhe mendimi i mirë për vlajnë, e ruajnë dhe vazhdojnë vlazërinë. Para gjukimet dhe ashtu sikur se për hapja e sekretit e dëmton shumë vlazërinë. I drguaj Allahut sëllë Allahu a.s. në kandaluar nga mendimi keqë në këndaluar nga hamëndësia dhe para gjukimet. Thotë profeti sëllallahu aleyhu sëllem, rruha juni nga para gjukimet, sepse ato janë biseda më e rejshme. Dhe Allahus fanu otara thotë, Ja, i juhelle dhine amenu, shteni bu këthira minë dhënë, inë në ba'da dhënni l'ithë. O ju që kini besuar, më janu një shumë dyshime, se mjaf për e tyre, në mjaf për e tyre ka gjunahë, përbën gjunahë. Allahu s'fana o tala ta i qërtoni o besimtarët, sepse ata jepen shumë pas hamëndësive hem, dhe para gjukimve, dhe diturija e tyre bazohet në hamëndje dhe hipoteza. Allahu s'fana ta o tala thotë, vëmale hum min ilmë, vëmale hum bihi min ilmë, i jet të biune i lovëndën poin thonë la yugni min al haqq shay'an <coughs> ndërkohë që ata nuk kanë asnjë dieni për këtë ata ndjekin vetëm hamendjen por hamendja nuk vlen asgjë të para së të vërtetës vazhdimisht duhet të ushqejmë mendim të mirë për vlerëzrit tan Umamluha tabi radhiyallahu anhu thot na ibnje poroshi shumë të madh të çmuar Fjalën e zië vllaut nga goja gjithmonë merre për mirë. Përderisa është mundësia që ti japësh interpretim të mirë. Besimtarët kanë mendim të mirë për njëri-tjetrin. Mendimi i keq çon në spiunim dhe përgjim. Ndodh që vllai unitë na mërzit. Por duke qenë se ne e duam atë sinqerisht dhe duam shumë, atëherë e ruajmë gojën nga fjalët e në dyra. Një urtësi e lashtë thotë para gjukimit të mos të aprishë vlazërin të cilën ti e ke fituar me bindje. Njëri u me zemër të erësuar, e me shpirë të trazuar, jepet pas gjdo dyshimi. Gjithmoni shkonë mëndja për keqë. Gjdo fjalë, të vllajt vetë e interpreton, i jep interpretimin më të keq të mundshëm. Njëri tillë është i rëndomt për njerëzit. Njëri tillë i ka të mbyllur ashtigjet për tek zemrat e njerëzve. Prandaj Lukmani, i mësur e porosit djalën e tij, i thotë: "Ti je shpirt bardha biri im, që të afrohen edhe të të duan njerëzit." Disa nga të partë të ndëruar kanë thënë, minimumi që ka mund të bëshë për besimtarin janë këto tre gjera. Nëse nuk i bën mirë, nuk i bën dobi, atëhere mos e dëmto. Nëse nuk e gëzon, atëhere mos e trishto, mos e mërzit. Dhe nëse nuk e lavderon, atëhere mos e shaj dhe mos e ofendo. Të jemi modest dhe të ndjeshë me mëlezrit tanë, të ndjejmë vimje për ata që vuajnë dhe kanë nevoj. Dhe o thjeshtë të i shohim ata nga lartë pa përfilur halet dhe problemet e tyre. Shkujdesja ndaj problemeve të mikut e dëmton shumata e bënd të ndjehet i vetmuar. Ndaj të njihim me gjëndjen e mi gjëve tanë. Të shohim e të i pysim për problemet që i prokupojnë të kujdesja mi të jemi sa më pramë tyre. Ndërsa neglijinsa dhe problemeve i ftohë në djenjat e vlazëris. I drëguar e Allahot sëllallahu a.s. në ka urdruar dhe në këshilon që të kujdejsemi për njerëzit në përgjithësi. Po atëhere, kur bëhet fjalë për njerëzit e zemrës, për ata që i duam shumë, pa dyshim që kuj është obligim akoma më i rëndësishëm e më madhorë. Të parë ta në devotëshëm i ruanin lidhjet vllazërore, lidhjet e miqsisë gjatë jetës, gjatë gjithë jetës, madje dhe pas vdekjes, kujdeseshin për familjarët e njerëzve e miqve të tyre. Ka bër vakit dhe 40 vjet pas vdekjes, pasi ka ndruar jetë njeriu i dashur i zemrës, miku i vet, është kujdesur për familjarët. Kjo është dashuria e sinqertë. Kjo është vëllazëria e vërtetë the Cilan Agrkon dhe Enzit Islami. <clears throat> për kaja dhe ndihmësa ndaj nda njerëzve në nevojë ka tre nivele. Niveli i ulët, i mesëm dhe i lartë. Niveli i ulët është që të kujdesemi për vëllezërit tan kur ata na kërkojnë ndihmë. Pra, të përpiqemi me sa kemi mundësi t'u aplojsojmë kërkesat dhe të azidhim halet kura ta në kërkojnë ndih. Gjithmonë, thamë, brënda mundësive. Dhe, qoftë kjo edhe me këshila, qoftë edhe me fjartë mira dhe busjeshe. Kjo është nivelli i ullët. Pastajvi një nivel pak milart, ose nivelli mesatar, i cili konsiston në plotësimin e nevojave të vlejzërve tanë, pa në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n në kërkuar ata, pa në kërkuar ndihmata, ti ndihmojmë ata me dëshirën tonë e të pyyesim për hallin dhe problemet që i prekuojnë. Ky është niveli i mesëm. Ëndërsa niveli i lart, më i lart është altruizmi, për të cilin kemi folur në emisionet e kaluara dhe kemi dhënë, kemi dhën disa shembuj për ta. Altruizmi është që ti japësh përparësi të tjerëve ndaj vetes tënde, të sakrifikosh veten tënde për të tjerët. Njerëzit s'ka nevojë që të konsultohen me vëllezërit e tyre për hallat dhe problemet që kanë. Ata nuk kanë nevojë që ty hapim urdhra nga lart e të themi veproni kështu e pastaj ashtu e pastaj tu kthejm shpinën. Ata nuk kanë nevojë për fjalë të thata e biseda boshe e pastaj të praktikisim Për kundrazi, duhet të përpishemi të kuptojmë se shfar ka në zemra, shfar i preokupon, t'i t'i gjoj me vëmëndje, t'i përcilim me interesim shqetsimet dhe problemet e tyre dhe pastaj të përpishemi, t'i ndihmojmë me ajësakim mundësi. <të>, të regohet për njëri i cili ka shkuar të kë Abdullab në Mubarek, Abdullab në Mubarek, Muhadidh, djetar i shkencës haditit, djetar i mafë, por një kohësish dhe trektar. I kërkon Abdullah Mnumë Barëk, ndihmë për të shluer borëgjin e vetë. Dhe Abdullah i urdron, i shkruan administrator ti që ti abë 7.000 dirhem. Kër shkon njëri u i zhytu në borëgjë tek administratori dhe flet me të, këj fundit e kupton se borgjet e ti nuk e kaloj shifrën 700 dirhëm. Pra shikoni se Abdullah i kishte dhenë dhjetë fishin, 7.000. Pas kësaj, administratori shkon të kë Abdullah në Mubarak dhe i thotë, <coughs> i kujton ati se trektia nuk po u shkon në mirë dhe se malrat jenë paksuar, shikoni se shfarë përgjigje i jep këtë djetar e trektar i devotë shëm. I thot, vërtet malrat jenë paksuar, por edhe jeta jonë është paksuar, e pashkojmë drejtë fundit, drejtë dekjes. Pra ndaj, jep jate që të urdërova dhe leri lafet, mos e zjatë me. Gjithashtu tregojt se ky trektarë e djetar i math, i thoshte miku të vetë përdejnë në ejadit, edhe kjoj një kolegë të rektar, djetar i dhe votëshëm, i thoshte, si kur të mësishë e ti, dhe shokët e tu, unë kur nuk do të meresha me të rekti. Pra, punonte, meresha me të rekti për të ndihmuar, për të ndihmuar djetarët, për të ndihmuar nëzënsit e djesë që përhapnin Feja Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu, gjithmonë duhet të mendojmë mirë për vëllezërit tanë. Duhet të mendojmë se ndaj tyre kemi detyrime. Dhe pasi ti kryejmë detyrimet, mos presim shpërbime për ato. Të mos presim që ata na shpërblein e të na vlerësojnë. Le të vëmë veten tonë në pozitën e shërbëtorit. Shikni prisi në besimtarve u mërb nukatabit radiallahu anu, i cili silej më aqë zemër gjërësi nda e vlezërve të vetë dhe u shërben të atyre nukhtim, edhe pëse ata e kishin për dhe tyrë të shërben në aty se pësa ishte prisi i besimtarve. Ndërtimi më ardhenjeve të mira kërkon që t'jemi korekt me vlezërit tanë, kërkon që më shumë të japim se sa të marim. Mi bazën, në dërtimi mardhenjive, mi bazën e formulave matematikore, e do bëson shumë dhe lazërin. Mardhenjit nuk do t'jente gjata nëse në to, nëse për to, aplikojt formula, qfar ke bërë për me, për mua, ose sa ke bërë për mua, ajqë do të bëjë edhe për ty. Kjo në fakt, një silje t'il, nuk buronë nga dashuria e vërtet dhe nga zemër bardhësia. Vënja në pozitë e, pozit e vëllezërve dhe bezdisja e tyre është një shkak tjetër që çon në ftohjen e dashurisë e përpasoj në ndërprerjen e saj. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam është shembulli ynë i shkëlqyer në çdo drejtim. Profeti sallallahu alei ve sellem sakrifikonte vet dhe nuk i rëndonte shokët e tij. Po t'rregoj një fakt shumë interesant. Të gjithë e dini se profeti sallallahu alei ve sellem para se të ndronte jetë ka lënë peng burojën e tij tek një shefut për të marrë ca ushqim. Këtë fakt interesant urtësin në këti fakti e shpjegon imam në u ju. Allah më shëroft, komentu e si aditheve, djetari maf, i cili thot. Se pe kamberi sallallahu aleyhi vësallem blehu shim nga qëfuti dhe jo nga sahabët. A i la peng bërojnë e tik të qëfuti dhe jo tek sahabët. Sëpse a i shte vedishëm, nëse do të shkonte tek sahabët, ata nuk do të planonim pengun e tik. Ata nuk do, pranonin, nuk do të pranonin asë një uh, dirhëm prej profetit sëllarësën, për kundreze do të jepnin jo pasurin, por dhe jetën e tyre jepnin për të dërguar në lau të sëllarësën, por i dërguari i Zotit nuk do në të t'i vindë ata në pozit të vështirë, nuk do të do në të, të ngushton të asë një prej shokve, shokve ti. Përsa i përket vizitave? Përsa i përket vizitave? është të përqyër që mikun të nderojmë e të respektojmë, gjithmonë brënda mundësive, qofë me shumë apo me pak. Nuk është mirë që të nëndshmojmë atë që gjendën në shpitë tonë, por nga nga tjetër dhe miku duhet të jetë i kujdeshëm të mësë e verë mikun e vetë në pozit të vështirë e të kërkoj pre ti gjera që aj nuk ka mundësi të i realizojë. Profeti S.A.S. e ka ndaluar sforcimin apo mbingarkimin për shkak të uh, mjësafirit. Nga në tjetër, mjësafirit duhet të bëjtë të zotë në shpisë që të ndjetëra atë si kur ti ishte vetëm. Gjithashtu, ne duhet të largohem në disa formaliteteve të cilat shpesh lindin në mardhënjet me vlejzrit. Kështu kam e përruar të partë të ndërruar. Një prej tyre shkojt e kë vlajve të justifikohet se nuk e ka vizituar për një kohë të gjatë. Po të gjoni se sija këthejmë vlajve të. Tha, përderi sa ne jemi të bindu në dashurin e vlajton, pra a i në do, atëhere nuk ka problem, nuk në adëmton fakti sa a i nuk në viziton. Nga se këta këshin mendim të mirë për njëri tjetërin. Kjo është dëshuria e madhe, dëshuria e sinqertë. Një person shkon të kë imam Ahmedi, Allahum Shiroft, dhe do të të justifikoj të ka i nga se nuk e kishtë vizituar, kishtë e cakoj që nuk e kishtë vizituar, dhe e thot, që të të jap haku në ty o imam, unë duhet të të vizitoj për dit. I thot imami, mos thuaj kështu, sepse për Zotin unë kam vlejzër të cilët i shoh një herë në vit e me qëtate, i dua më shumë se sa disa të cilët i shoh dhe i takoj për dit. Nëse njëri e kalonë gjithë kohën e vetë duke vizituar vlejzërit atëhere me të drejt pjuesim, ku të taj gjejë kohën këj për adhurimet e tjera? Për kujdesin dhe e për inderve? Plotësimin e nevojave të e familjarve për thirrjen në fe, për kërkimin e detyrisë e të tjerë vepra dhe adhurime. Për sa i përket vizitës, duhet të keni parasysh tre gjëra. Së pari, ekonomizimi i vizitave apo, e thënë ndryshe, mos shpeshtimi i tyre. Ato duhet përsëriten sipas nevojës dhe gjendjes së vllajt ton, dhe jo si e ajo për shkak të problemeve tona. Së dyti, vizitat nëse shpeshtohen pra duhet të shpeshtohen për nevojën e vllajtit dhe jo për nevojën ton. pa tonë. Padoshim kjo e shton dashurinë për vëllezrit tanë dhe për të tilla vepra na kanë dhitur Islami. Foth profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahu është në ndihmë të njeriu përderisa ai është në ndihmë të vllajit të vet. Dhe e treta, për edukatës së, vizitës dhe kushteve të saj është që vizita të mos rallohet aq shumë sa që ta bëjmë vllain ton që të mendoj keq për ne apo ta mërzitim e ta zemërojmë. Shkurtimisht, me pak fjalë themi se vizitat dhe takimet tona të jenë mesdatare, pra të ndiejim mesin e artë. Astë shpeshta dhe astë ralla, sepse rallimi shkakton zemrim dhe shpeshtimi bezdisje dhe humbje kohë. Mjeftojmë me kajqë për pjesën e parë të këti emisioni, për të vazhduar, inshallah, u ta'ala, pas një pauzet të shkurtër, me pjesën e dytë. Esselamu alaikum, u rahmetullahi, u berkatë. Bismillah, walhamdulillah, o wa salatu, o salamu, ala resulillah. Prej gjera dhe që shkaktojnë dhimbje në zemër njërjut, është dhe mos mirë njohja. Mos mirë njohja e vlajt vetë. Sa e fështira është për dika, kur shë e vlajnë vetë, atë që e ka dashë për hirtë Allahot, së fanë o taala, e ka respektuar ve kan ndihmuar për vite me radh ndërsa ky tashmë i ka kthyer shpinën ky tashmë e ka braktisur e nuk e përfill është bërë mend i madh fodull dhe arrogant këmësmë njëos takohet me një njerëz të cilin nuk e njeh as sa duhet e ka takuar një herë apo dy herë nuk ja nje karakterin dhe as sjelljen. Dhe kta e bën mik mënjeher. Ndërkohë që ka haruar dhe ka braktisur mikun e vjetër. Ka haruar atë të cilin me të cilin ka jetuar vite të tëra, ka ndarë gëzimet dhe hidhrimet e jetës me ta. E mbi të gjitha ka haruar atë për të cilë nuk pati kur farë dëmi për kundra zi e ka ndihmuar dhe ka përkraur, a zi e ke që nuk e ka gjetur për ti. Me të drejtë, disa djetarë thonë, a i cili ndërpret lidhjet me mikun e vjetër, nuk do t'i vazhdoj lidhjet asme atë të rjunë. Sëpës kjo është natyra ti, a i është mos më njohës, a i është buk shkelës, Besniku i vërtet është ai i cili lutet për vllajën e vet gjatht gjithkohë, si atëherë kur është gjallë, ashtu edhe kur ka ndruar jetë dhe i ruan lidhjet me familjarët e tij. Dhe këtë e bën për hir të Allahut subhanahu te ala. I dërguani Allahut sallallahu alejhi wasallam padushim, që ishte njeriu më besnik, alehis salatu wasalam a i vazhdimisht e ndëronë të një plak dhe për këta e është shprehur është shprehur se kjo plaka e ka pas vizituar Khadija në radiallavan bashortin e dashur të profetit sallallahu alaihu sallam dhe shtoj i drguari allaut sallallahu sallam, e se më tha për këta sa ishte gjall Khadija kjo në vizitonte ur mendoj Sapodesi për të për të ruajtur lidhjet me të është për besimit. E pra kjo është besnikëria e vërtetë. Për besnikërisë është që njeriu të mos ndryshojë raportet me vëllezërin e vet, as herë kur ri, kur ngrihet në pozitë apo pasurohet, të mos e harrojë vëllezërin e vet, me çfarëdo gjendje që të jetë. Kto ishin disa nga shkaqet dhe faktorët më të rëndësishëm të na në ruajë, na ndihmojnë për ruajtjen dhe forcimin e vëllazërisë mes nesh. Nga gjithë këto tema dhe misione në të cilën folëm për vëllazërin, kam dashur dhe kam pasur si qëllim për të arritur një konkluzion. Me dëshirën e mirë për të ngritur moralisht dhe zirëtan, të cilën nëse i njohin dhe i zbatojnë i vënë në jet obligime dhe dëtyrat që kanë ndaj njeri tjetërit dhe përmbushin dhe i plotsojnë ato, pa dyshim që do të arin nivellet larta të dashuris dhe blazeris me s'tyre. Dhe që ateksoj në përmjet këtyre emisioneve se muslimanët po ndërgjessohen vetë të realizojnë vëllazërin islamet të vërtet duke plotësuar të gjitha detyrimet e kushtet e kësaj vëllazërie pa tjetër me ndihmën e Allahut subhanu teala me lejen dhe vullnetin e Allahut subhanu teala muslimanët do arrin të rikthejnë krenarinë dhe lajin e tyre Historia e Islamit ka dëshmuar qartë se kur muslimanët ishin vëzhgjer për hir të Zotit e donin njëri tjetrin për hir të Allahut subhanallahu teala, atëherë arritën të bashkohen e të kapën fort në fen Allah, e Allahut subhanallahu teala. Pe Krisht natkoh ata u bënë të pa thyeshëm. E shoqëria islame u forcoua sikur ndonjëherë. Feja e Allahut u përhap në gjithë rruzullin të kisor dhe shpërtheu një civilizim i vrullshëm, një civilizim i papar, derin atë kohë civilizimi i ndritur islam. Allahu i bashkof të muslimanët e gjithë botës rreth së vërtetës dhe i unifikof të radhët e tyre. Allahu në bëf të vlezër që duhem, që duhem i përhirt të lartë madhërisë së ti. E lusë Allahun së fanëmu të ala, që ta bekoj vlazërin ton, e lusë Allahun së fanë në t'ala që në rektësoj për mbushjen e dëtyrimeve që kemi ndaj vlazërve tan, e lusë Allahun së fanë në t'ala në largoj nga qdo fjarë dhe vepër e shëmtuar që shkakton grindje, përqarje dhe mos marveshje dhe më në fumë ndarje mes vlazërve, prishen e vlazëris, mes thyrë. Allahu në bashkofë në bindin në ti në këtë botë, dhe në xhenetin e tij në botën tjetër bashkë me profetin sallallahu alajhi wa sellem e vëllezrit e tij të tjerë profet dhe me gjithë besimtarët e drejtë, e devotshëm, e njerëzit e mirë të të gjitha kohëve. O Zot, bashkoj zemrat e muslimanëve dhe forcoi vëllazërinë mes tyre. O Zot, na fal ne dhe vëllezrit tanë që kanë besuar para nesh dhe mos lejo që të futet në zemrat tona aspak urrejtje dhe zili për ata që besuan. Elusim Allahun me emrat e Tijt bukur, e cilësitë e përcosura që na bëj për atyre që duhemi për hir të Tij, e të fitojmë shpërblimin e Tij në atë premtim që i ka dhënë të dërguar të Tij Alayhi Salatu Wassalam për të fituar xhenetin e Tij, e që të jemi në nihin e Arshit e Tij në ditën e Kiametit, në atë ditë kur nuk do të ket hije për veçjes e Arshit e Tij, e për atyre që të futen në nihin e Arshit Allahut Subhanahu Wa Taala janë ata që duhem për hirë të ti. O Zot, në falënë e prindri tanë dhe gjithë për simtarë në ditë në gjukimit, o Zot, në dhurohë mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër dhe në ruaj nga dënimi zjarët. O Salallahu ala nebina muhammed, o alihi, o sahbihi, o salem e teslim e këtira, dherjë në emision në ardhëshëm. Esselamu alaikum, u rahmetullahi u barakat. O,